У договорі було передбачено, що між османськими і кизельбашськими володіннями область города Карса зоставалася безлюдною і в запустінні, ніби нагадування про цю страхітливу і безглузду війну. Може, султанські Нішанджії напишуть, що Сулейман плакав, молячись у мечеті після підписання миру. Більше підстав для плачу мали вбиті, але вбиті не плачуть. Тепер султан повертався і за кілька місяців мав бути в своїй столиці. Слав про це вість своїй хорем і цілував повітря, цілував простір від радости, наближаючись до неї. Яке лицемірство! Зустріч Вимушена була покликати до себе Рустема. Але не як зятя, не як дамата, а візира. Був у Стамбулі єдиний з візирів його величності Падешаха, тож мав подбати про належну зустріч переможного війська, від чисельності якого в повітрі з'являється задушливість. Землю охоплює страх землетрусу, а небо – небезпека плачливого зойку. «Маєш нагоду повернути собі султанські милості», – шорстко мовила до Рустема. «Влаштуй його величності зустріч, якої ще не знав Стамбул». Рустем мовчки схилив голову. Хочеш гнідку жити, їж зелену траву. Перед володарями відкривай вуха, а не уста. Два роки сидів у Стамбулі, як той кіт із дзвінком на шиї серед мишей. Візир без влади, султанський зять без султанської милості. Багатства, яких на за час, поки був великим візером, могли втішати хіба що римах. Сам Рустем був до них майже байдужий. Несподівано згадав своє дитинство. Далекі гори Боснії. Білий пил на дорогах, шумкі ріки, густі ліси. Дав гроші і послав людей, щоб спорудили в сарай велику чаршію коло мечеті Хосревбега, і міст через річку його дитинства, і караван сараї на шляхах його слави і його минулого. Сам не знав, що то – благочестя чи сподівання повернутися знов до слави і влади. В Стамбулі примусив Сінана поставити Джамію свого імені, вибравши місце коло Золотого Рогу, нижче від мечеті самого Сулеймана. Поки Сулейманія ще будувалася, поки сама Велика Султанша забудовувала дільницю Авред базару Джамія Рустема Паші вже здійнялася над кривулястими торговельними вуличками столиці. Вражала око небаченої яскравістю із нікських і к'юхатинських плиток, якими великий Сінан прикрасив її зсередини. Випередив у своїх будуваннях самого султана, перекрив султаншу, а все було йому мало. Намовив Міхрімах, щоб і вона покликала Сінана і звеліла будувати Джамію її імені колоедірне капу. І її мечеть була споруджена швидше за мечеть самої Хасики, хоч, щоправда, так само невеличка з одним мінаретом, власне, і не мечеть, а, мов би, Мезджід. Ні мати, ні донька, здається, не змагалися в благочесті, відкупалися від суворого Аллаха незначною подачкою, як на султанській розкоші, просто мізерією. Але хіба пожертвування мали вимірюватися кількістю? Це тільки люди, які мали нечисте сумління, намагалися задобрити Бога своєю щедрістю, і виходило так, що Рустем теж попав в їхнє число, хоч і не знав, що таке сумління. Зате знав, що таке неласка султанші його великої матері, і тепер мав би зрадіти, отримавши можливість заслужити прощення. Коли несеш мед, облизуй собі пальці. Він кинувся до Стамбулу. Оточений вірними чаушами, об'їздив усі дільниці, метався по столиці вдень і вночі, придивлявся, чим і як вона живе, вперто думав, чим міг би здивувати і вразити самого султана. Чоловіка, який побачив півсвіту і заволодів тією половиною світу, володаря, що тримав у руці всі багатства і дива земні. Здивувати Стамбулом, цим безладним велетенським містом, цими тисячами натовпами, де немає жодного світлого ума, жодної доброї душі, тільки тисячі орд дармоїдів, гультяїв, які все запаскуджують, перетоптують, запльовують собача хвоста шавкового сита не зробиш. Та що далі їздив вулицями і провулками столиці Рустем Паша, то пильніше придивлявся він до Стамбула незнаного, схованого від них поглинутого своїми щоденними клопотами, тяжкою мозольною працею.